Szedvusztak, kedves hallgatók, a Meti 7-eur 51. adását halljátok, amelynek az a címe Fib és mindjárt elmondjuk azt is, hogy miért ez, de előtte egyrészt bemutatkozunk, én Ádám vagyok, én pedig Póli Ferenc Ferenc. Pedig költös igor. Másrészt pedig elmondjuk, hogy ismét Birgitsz a leggazdagabb. Megnyugodtam. Igen, négy év kihagyás után most végre újra ő a leggazdagabb ember a Földön. 76 milliárd dollárra becsülik a vagyonát két dolog jutott az eszembe. Az egyik az az, hogy 19 milliárdot fizetett a Facebook a whatsapp -ért. Az azt jelenti, hogy, hogy egy kicsit még így jobban összeszedné magát a Facebook, és megvehetnék Bill Gates-et. Nagyságrendi különbségben nincsen. 20 milliárdot lehet adni egy csat alkalmazásért, akkor most 80 ér Bill Gates megvan szőröstülböröst. Nagyon jó, de 19 milliárdért vettek, vagy 50 embert, nem? És azért Bill Gates mégiscsak egy ember megénye a zárt különbség. Illetve a másik pedig, hogyha belegondolsz, akkor nézzük inkább onnan, hogy bilgél zsebében mondta három whatsapp van, a legtöbb ember maximum, hogy a megint Viberrel járkál, de az a kettő együtt is csak 20 milliárd. És akkor még valahogy meg lehetne onnan hozzávenni a tgv ha, Nem tudom, azért ez érdekes, vagy hát pontosabban a, a múltadásban igen, az előkerült a, a, az a Tumblr, ami mindennél jobban mutatja, hogy a 19 milliárd az mennyire végtelen irreálisan és elfogadhatatlan magas összeg. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nem az appot vették meg, hanem a piacot, de ezt e, e, halandó és nem lehet felérni. És igazándiból nagyon rossz is lehet szerintem a cukervegnek, hogy ilyen döntésekben kell részt venni. ezt szerintem kisüti az ember agyát. Nem gondoljátok? Én igazán azon gondolkozom, hogy amikor újra, újra Gates a leggazdagabb ember, akkor azért, mert ennyire rosszul megy az alapítványának, és nem tudja szétosztani egyszerűen a pénzét, hanem, hanem még gyarapszik is, mert hát pénz-pénz vagy egyszerűen mindenki másnak ennyire szaréve volt? Hát egy érdekes összefüggést lehet találni, ami, ami mindenképpen elgondolkodt, Tehát ugye Bill Gates, a Melinda és Bill Gates alapítványban azt tűztek, hogy céljál, hogy a hogy a, a himlőt, mint a, az elmaradottabb országok egyik legnagyobb fenyegető veszélyt eliminálja, vagy hát csökkentse ezt a veszélyt, e, és akkor ehhez képest van az a Tumblr, ami arról beszél, hogy mi az, ami olcsóbb, mint a WhatsApp, és ott például szerepel az, hogy a világ összes gyerekétbe lehetne oltani MMW oltással, ami egyébként azt hiszem pont ez a himlő, meg kanyaró, meg ilyesmi, ami 1,9 milliárd dollár. Tehát tulajdonképpen a Melinda és Bill Gates alapítványnak nem kéne ezt a rengeteg utazást bonyolítani, meg emberekkel találkozni. mindenki ki kéne perkálni 2 milliárd dollárt, aztán szevasz. De az egy évben Készelném. 2 milliárd dollár... Hogy mondod? Az egy évben 2 milliárd dollár, ha ezt 30-akár egy éven keresztül folytatják, akkor lehet, hogy poén. Mert addig eltűnnek a hordozók, stb. stb. Uh -huh, uh -huh de azért nem, nem ennyire egyszerű. Bár tök jól lehet, repülőgépről pénzt lehetne szóval az afrikai és attól hirtelen egészségesek lennének. Ez inkább, mint laptopot. <laughs> a laptop, laptop mint nagyobb volt, hogy azt észreveszik, hogy megjött. Illetve egyébként a 30 éven át 2 milliárd dollár, hát végülis még az is kijönne a Gates vagyonából, és akkor megint csak ott kész, de jó, mondjuk, az tényleg egy kicsit Írás de, vállalás lenne talán. Ami sokkal izgalmasabb, hogy 13,3 milliárd dollár a teljes amerikai pornó biznisz. Igen. Igen, ezzel, ezzel hosszan lehet csámsogni ezen a, ezen a tanulmányon. Nagyon terület. jók ezek a számok. Nagyon jók ezek a számok. Engem is lenyűgöztek. Mindig mások más, zsebében turkálunk helyett, hát mondjuk azt, hogy mi van az égen. Vagy mi van a mi zsebünkben? Az enyémben egy ö, csokis papír egyébként, nagyon olcsó cserébe. Az enyém is viszonylag büles, és a feleségem miatt az adás elkezdődött volna, és készülődtem, e, akkor hát mondhatni félállamban, itt mellettem Ever része, azt mondta, hogy de figyelj Feri, nem írunk a billagésznek most, hogy ő lett a leggazdagabb ember a világon, hogy küldje már mondjuk, mondjuk havi százzer forintot, az neki semmi, nem? És hát, most, hogy szóval írjunk egy ilyen levelet, és hát még ez senkinek nem jutott eszébe. Ferin egyébként a múltkor kapta egy két. ilyen, hogy Igen, azt, amit te vagyonát. Igen, tényleg, akkor valaki már megír. Ferin, kapta egy ilyen levelet a múltkor, hogy tovább neked? <hály> nem, köszönöm szépen. Szóval. Bár egyébként lehet, hogy te, de mégiscsak elküldöm a feleségének. De lehet, hogy mégiscsak Én inkább fokat. az égre kéne tekintsünk. Igen, igen, annyi szép égi jelenség van. Ö, és nem kell, van. Ados, hogy messzenézni szabad szemmel is láttuk, ha elég jól mind repülőgépek, és ezért nagyon-nagyon jól érzem magam, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják e, de ha van valami, a még az, mobiltelefonoknál, az új mobiltelefonoknál is sokkal jobban érdekel, azok a sugárhajtású harci repülőgépek, és hát ne csupa ilyenünk van. Találtatok már fel itt hogy a füléhez tart egy új telefon, képzeljétek el, amikor a füléhez tart egy miget? <gül> Igen. <gül> és, most, és most itt van a elmúlt adásodban többször emlegetett sr 71 es nek a, a, hát mondjuk a vetélytársa, vagy a vetélytársa. Szívem tettem a kezemet a továbbfejlesztése, Ugye még annak idején, amikor az SR-71-es fejlesztették, akkor természetesen az oroszok is ennek is, mint minden nyugati technikának kifejlesztették az ellen darabját, a MiG-31-es ot ami egy elég, hát őszintén szólva egy gyönyörű repülőgép, olyan tömzsi nagy, őrült nagy, és három machal tud repülni, tehát lényegében ugyanolyan gyors, mint a vagy valamivel lassabb, csak mint a, mint a Blackbird volt. E, és volt rajta olyan cső, amit, a, amit be lehetett kötni a, a pilótának, a hajóz ruhájának az elejére ott lejjebb, tehát hogyha pisilni kell, akkor azt lehetett, mert hogy ezzel ilyen 8-10 órás bevetéseket repültek a MiG-31-esen. Na most állítólag ennek a MiG iroda elkezdte kifejleszteni az utódját MiG-41-es Néven, és állítólag itt az a cél, hogy négy magha repüljen már ez a gép. És hogy ez miért is érdekes? Hát igazándiból nekem egyébként azért, mert hogyha megnézitek, akkor manapság a vadászgépeknél az a ö, trend, hogy egyáltalán nem olyan fontos, hogy nagyon gyorsan repüljenek. Ez a hidegháború időszakában volt, hogy minél gyorsabbak legyenek, és körülbelül ugyanazon a logikán alapult, mint a fényképezőgépeknél a háború. Tehát egymásra kellett csak licitálni, de valójában nem volt igazán sok teteje annak, hogy gyorsabban repüljenek. Kb. azt mondták, hogy minél gyorsabban és minél magasabban repülő repülőgép, annál nehezebb légvédelmi rakétával lelőni. Mert hogy például a MiG-31-es az konkrétan el tudott menekülni a ráküldött légvédelmi rakéta elől, megnyomta a gázpadát, és gyorsabb volt, mint a rakéta, aki jött utána. Az SR-71-es visszaemlékezésben, amire múlt héten utalgattunk, abban volt egy olyan rész, hogy Líbia felett szólt a, a hátul ülő ember a pilótának, hogy egy picit hallja azt, hogy rakétákat lőnek ki utánuk, amiről ő a gépet, és úgy kellett befékezni a régi valahol valaha környékén. Igen. Na most aztán ehhez képest, akkor most pedig az oroszok mégiscsak csinálnak egy négy mahos? Tehát egy a hangsebesség négyszerese, vagy a fölötti sebességgel repülő gépet, aminél persze már más felületek, más anyagok használatára van szükség, mert hogy ez már az a sebesség, amikor a levegő súrolódása is elég csúnya melegedést tud okozni, úgyhogy már ilyen hővédő kerámiakkal burkani a szárnyat, meg speciális fémekkel. És igazán nem pontosan tudom, hogy ez mire jó. Tehát leginkább arra, hogy mondjuk egy interkontinentális balisztikus rakétát utolérjen, ráüljön, és így, nem tudom, besarkantyozza hogy inkább kanyarodjál egy kicsit, babán. Tehát a földről lehet, hogy még látod éppen, ahogy a gép egy felhőzszál, de nem biztos, mert van egy vagy. Igen. Hát de. meg egyébként indító platformnak jó, mert hogyha valami olyasmiről lősz ki egy rakétát, ami eleve négy maga repül, akkor az a rakéta Négy mach induló sebességgel indul, plusz amit a saját hajtóműve tud. Tehát nagyon gyors, és ezért nagy kinetikus energiájú, és ezért nagy romboló erejű rakétákat lehet indítani róla. Ezekre lehet jó kb. Minden esetre egy ilyen nagyon látványos gépre kell gondolni. Úgyhogy, ha megnézitek az adásnaplóban a linket, akkor látjátok, hogy kb. akkor, mint egy utasállító gép, de csak egyetlen egy ember utazik vele a pilóta és az egész, az egész hatalmas test arra szolgál, hogy egy őrületes hajtómű legyen benne. De a legjobb indulottasra lehet azt mondani a repülőgépre, például, hogy szép. Nekem tetszik. De, de olyan, mint egy doboz, amit rászerettek szárnyakat, és beleraktak egy, egy Porsche. De olyan, mint egy kájhacső. Igen, amit szereltek szárnyakat. És egy a... hegyes orrat. De a nyilván nyilvánvaló hülyeséget kell mondani, akkor az, az még a másik tippem, hogy a, a Samsungtól megígyelték a négy mahos telefont. <Sz> kis, ez elég durva volt. Sa sajnálom. Mint hogy most a manőverező képességre szoknának fejleszteni, egyébként nem? Abszolút igen, tehát most már nem a sebessége. Hát nagyon nem, ez is össze-visszabeszélünk erről egy kicsit. De a manőverező képesség az egy ilyen marketingeszköz, azzal a lehet adni a, a vadászrepülőgépeket. De manapság, a manőverező képességre alapvetően ott van szükség, amikor ilyen egy-az-egy egy elleni légi harcról van szó. Tehát, amikor egymást kerülgetik, kikerül a másik fenekébe és tudja lelőni. De manapság a légi harcoknak a 99%-át azt nem így vívják, hanem 130 km-es távolságról indítanak egy amra rakétát, és még nem is látszik a másik, amikor lelövi azt, azt az ellenséget. Tehát hogy igazán a manőverező képesség is csak ilyen, ilyen parasztrakitás egy kicsit, esetleg a légitámogató feladatoknál lehet rá szükség. Ma igazán a fenntarthatós, nem, a fenntarthatóság. A fenntarthatóság. Igen, az. A zöld vadászgépek, amik. Ha csak 10 kiló kell az intégetnek el, hogy ne meg a carbon footprint hozzá? Igen, szóval nem, nem a fenntarthatóságot akartam mondani, hanem a, a relatíve olcsó üzemeltethetőség és a, és a jó szerelhetőség, tehát a, a, az üzemeltetési költségek minimalizálása az szokott egy nagyon fontos szempont lenni, meg, a, meg mindazok a képességek, amik azt teszik lehetővé, hogy ne lőjék le a gépet, és ezért ne kelljen helyett egy másikat legyártani viszonylag sok pénzért. Tehát lényegében az önvédelem. Erre jut a szembe ezek a gépek, az tagadhatatlan, hogy egyébként tök jól manővereznek. üzemeltethetőség és a kisbarátai, meg a zöldség és a fenntartóság, hogy van egy másik ilyen, a sem tudni típusú hírünk. Ez pedig az, hogy az IBN meg lehet venni egy Tupojev T95-ös, vagy tup 95 ös, -ös turborékcsavaros bombázót. Valamiért szeretnék egy... egy ilyet. Az is egy nagyon látványos dolog. Az az a Tudnál csinálni belőle egy kisebb hotelt? Egyébként egy nagyobb, nagyobb hotelt is tudnád belőle csinálni. Ez egy igen nagy repülőgép. Tehát ez, egy, ez egy akkora bombázó, hogy lövész is van benne, pedig ez egy manapság is. Még, Ó, csinál. levették az ebay ről már. Ó, akkor valaki megvette talán. Lehet, hogy aukción kívül megegyeztek. Jött igen. egy magángyűjtő. Igen. Vagy esetleg csak volt az egész. Szomorú. De négy hajtómű, mindegyik dupla légcsavarral. Egyenként azt hiszem mindegyik légcsavar négy ágú, vagy hat ágú, mert nem is emlékszem. És egy ilyen teljesen valószínűtlen formájú, hirdatlan, kiganagy repülőgépről beszélünk. És szép, és ez például kecses, na, ennek van formája. Stílusosan vitte oda azt a rohadt bombát, ami belefér. A vadászgépek jelentős többségének van formája. Van köztük sok nagyon ronda is, és ez tök jó, mert ebben teljesen egymás mellett járt az Egyesült Államok és a Szovjetunió mindegyiknek voltak ronda gépe is, meg szép gépe is. Mondjuk hidegháborúval az sok készült, és azért sokból lehetett választani. De ma is így állunk. Ma leginkább azért azt lehet mondani, hogy, a, hogy mind az amerikai, mind az orosz vadászrepülőgépek gyönyörűek. És ezt hozzán tudnám taglalani, de természetesen nem mutatom ezzel a... a Tisztelt hallgatóságot. úgyis egy másik nagyon, egy nagyon szép amerikai vadászrepülőgép következik, ami a dán király légierőben repül, és a pilótája elkészítette a legszelfibb selfie-t, amit el lehet készíteni, legalábbis, hogyha ilyen macsó Selfie-ben gondolkodunk, a Selfie a pilótát ábrázolja, amit éppen vezeti az F16-át, ami éppen a végi indító egy Szinewinder közelharc légierő harcrakétát, vagy közel a légi indít, tehát a szelfin egyszer látható a pilóta, és a mögül induló elképesztő romboló erejű készülék. Egy igazi apakocsit élmény ez a kép azért. hát az igen. Két kérdésem van, ez mitől a legszelfibb-szelfi? És két a... végre a szelfizést? Annyira kezd irítálni már, olyan bosszantó, mint, a, mint amikor a magyar bulvárshajtó mindenre azt mondja, hogy villant. Gáspár következő van egyébként, a tudomány jellegi állása szerint, és most csak a mién szintú nolyan tövesszük, mert nyilván vannak a Széles Gábor féle furcsa emberek, egészen egyszerűen nem lehet menő fényképet készíteni ennél. Hát az egy négyzetpixel első menőség annyira magas, hogy, hogy kiakadnak a műszerek. Ezt én is érzem ebben a fényképben. Tiszteltel nem értek egyet. Egy ilyen nagyon macsó dolog, esetleg, ha még mit tudom én egy híres hollywoodi színésznő meszteről kapaszkodna még a szárnyon, az még egyelmenőbb lenne. Jaj. De, de, na jó, de a másrészt, hogy abban lehet-e hagyni a szelfizést, hát az van, hogy most ebből egy nagyon hirtelen egy ilyen trend lett, és, és Gáspár nagyon jó érzékkel szokta gyűlölni azokat a, a mémesedő dolgokat, amik, amik ott egyensúlyoznak a túlzás és a mém határán ez talán már át is emberek csinálnak, azok Meg se felel a, a, a szelfinek, ugye a formai követelményének, ugye ez egy videóból kiemelt képkocka. Hát a formai követelményének nem, de hogyha a formai követelmény alatt azt értjük, hogy nem az elkészítés módját, a. Nemzetközi Selfie Akreditációs Bizottság visszadobná ezt a vissza képet. <laughs> <n storm> nem simán kü külön díjárdíjazná valószínűleg, és feloszlatnám magát sírva. <th> Igen, én is ezt így gondolom. Pontosan, hogy kell mondja. Ez egy elég menő szelfi. Ez olyan, mint, az úgy, mint az készítenek magukra, amikor látszik a másik a vizorjába, az még ez, az a kategória. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy kamera képét kérnéd el ami, nem tudom, vásárlás közben készült rólad, és azt mondanád Selfinek. Ami egyébként, ez most, most láttam a, egy előadást, amivel linkelt, linkeltek egy olyan ilyen indie filmes manifestót, ami arról szólt, hogy, hogy nem, szó, nem szólt semmilyen saját kameraeszközt használni, hanem csak biztonsági kamerák képéből kell összevágnod a filmet. Oh. Tehát el, eljátszod, eljátszod a jelenlétedet szépen, majd ilyen információs szabadság, kérelem, mi ennek a magyar neve? A FOIA, Freedom of Information Act. Ennek... Adati, adati, adati, adati, adati talán. De hát ennek, se van nem ennek az angol megfelelője ben van valami olyan apróbetűs rész, hogy ha bárki elkérhet bármilyen biztosági kamera képét, mert hogy közérdekű adat, vagy köz... nyilvános adat. Így a, az előadás, amit hallgattam, és be fogjuk majd linkelni, elkérte a Csinált magáról egy selfit, mondjuk így, egy három órás buszútról, ahol a busz biztonsági kamerája csinált egy képet, majd ő kikérte ezt, eredetileg az egész három órás utat akarta elkérni, csak visszutasították, hogy ez kicsit maceres lenne, mert kézzel kéne az összes többi arcot kifeketíteni az előadón hívül. Szerintem az inkább nyerni a selfie-n. Valahol a selfie szerepel ez a, a rövid, hogyan legyen öt rövid pontban patkány másokkal listán. Ez a... Bóhockodok egy kicsit a kamerám előtt, majd baszolgatlak téged miatta. Ugyanakkor egy, egy szórakoztató sztét arra, hogy mi a halálnak kellett oda egy biztonsági kamerát rakni teljesen iratámatlanul. ez a biztonsági kamerák ellen mindenki tiltakozik egészen addig, amíg nem ő fut a laptopja után. Ez egy viszonylag ismerős érzés nekem. Vagy a kerékpárja után, vagy az autója után hát igen. A vitát nem fogjuk eldönteni, meg A F-16-os meg ez a 20 utas is szerintem elég erős, és akkor még ide sorolhatnánk a múltadásban említett én és Obama típusú szelfiket is. Még a Obama egy rakétát intézni és ott állna el lett Péter. Mondjuk igen, tehát amikor megnyomja a piros gombot a Crane sziget irányába küldve azt a rakétát, akkor mindenképpen furcsálkodnánk. Igen, ellenben Gáspár előásott egy ö, csodálatos könyvet, és ez a tanuló személyzettel végül is kapcsolódik a eddigiekhez. És felhasználói kézikönyv, igaz? Ez egy, ez egy teljesen felhasználói kézikönyv, melyik kart hova kell kötni, milyen, milyen csomót kell, melyik, Á, nem, nem is tudom itt a szavakat, ugyanis tengerészetről van szó, de kőkemény tengerészetről. 1891-es kötél. Jó. 1891, Textbook of Seamanship. The equipment and Handling of Vessels Under Sail or Steam a címe, és ezt az Egyesült Államok a Tengerész Akadémiája adta ki, és fent van az egész, és egészen biztosan létezik hasonló magyarul is, mert ugye a korban még, ebben a korban még volt magyaroknak is tengere, de ez itt van kint. Az a magyar az olyan nem németül van egyébként? Azért ez megélne egy kört. Valószínűleg németül van. Milyen nyelven volt a, a képzés? Németül van, ugye, ahogy a, a, a mai vitorlázó sportot, a magyar vitorlázó sportot megnézed, akkor ott a szakkifejezések jelentős többsége is németből származik. Viszont ez, a, amit a Gáspárt ez a, ez a hajózós kézikönyv, ez tényleg lett. Tehát ezt már ugye, minnyáján megszoktuk, hogy átlapozgatjuk a porszívó kézikönyvét, és az kezdődik egy ábrával, ami a porszívót ábrázolja, beszámozva rajta mind az öt főegységet de itt basszus három árbócos klipperek láthatók, beszámozva az összes kötéllel, és ugyanaz a logika, ugyanaz a megközelítés, csak a, az összes vitorla, és az összes egy külön számot kap, és aztán fel is van sorolva, hogy, a, hogy melyik mit, mit tud, vagy pontosabban mi a neve. Meg hogyan kell megkötni, és én nagyon szép korabban ilyen, vagy rajzokkal, vagy vagy talán inkább részkarcokkal. Magyarok kisztációt? kisztációt. Halálbonyolult csomók. Ez gyönyörű. Ez az egész, ez valóban. Van együttem egy raktuk le, és egy hajót. <gül> Na jó, hát azért most már menjünk végig ezen a néhány linken, ami itt van, és amik mind nagyon érdekesek. Itt van még egy, hát, ha úgy tetszik, egy korabeli régi selfie, egy pre selfie. a pre selfie írából számozott. pre selfie. Nem pre selfie, hanem pre selfie mert hogy elindult a Cosmos című sorozat az amerikai, nem tudom még tévében, amiben Neil deGrasse Tyson, amerikai főtudós és rendkívül okos ember a host, és elmondja, hogy miért kell piszak sok pénzt költeni a tudományra, meg miért kell komolyan venni a tudományt, és tudom, hogy alapvetően önmagában véve rendkívül menő és nagyon komoly dolog. És De... azért érdekes, mert egy 80-as évekbeli című sorozatnak a remake-je, vagy a folytatása, vagy a mai szintre felemelése, amiben Carl Sagan, amerikai csillagász és főtudós és rendkívülokos ember mondta ugyanazt az akkori tudással. De egyébként nyilván nem azt mondja, hogy, hogy miért kell ebbe pénzt önteni, meg miért jó ez. Ez gyakorlatilag olyan, mintha egy sci-fi filmből tényleg kispólolták volna a történetet, és csak a látvány lenne. Viszont az a látvány, az tudományosan pontos. Ez egy ilyen furcsa összfér az egész. megtartották hogy sci egyrészt a, a króm űrhajót, másrészt a hősi zenét. És akkor erre rábeszélne tudományos ismeret terjesztve. Ö, jó, de ez azért beilleszkedik a figyeljetek srácok, mi társadalmilag rendkívül fontosak vagyunk címűzenethez, meg a kedves gyerekek, menjetek fizikusnak címűzenethez. Amúgy kedves gyerekek, tényleg menjetek fizikusnak, az állítólag jó. Hát biztos jó. Én most épp egy fizikus nem, tudjátok mit? Erről nem akarok mesélni. Inkább, inkább, inkább ezt felejtsük. Mutasd, mutasd meg a bábón, valirintet, meg a fizikus Feri. <gül> inkább nem mutatok erről se semmit. A fizikus itt szangrál a szódott körülöttem, de valahogy fel tudom dolgozni. Viszont van itt még pár ilyen innen-onnan ide-oda rángatott hír, ami ami majd megelőzi a pont-pont-pont a jövője című sokkal izgalmasabb részünket, de azért addig még mondjuk el, hogy, hogy hírbehozó gőgő szerint az év legjobb mobil alkalmazása az EV8, és uh, majd mindjárt elmondjuk, hogy mi ez az alkalmazás, és tényleg ezt tényleg egy jó alkalmazásnak látszik. Tegyük hozzá, ugye ugyanaz a hírbehozó Gergő mondja arra, erre, hogy ez az év legjobb alkalmazása, aki egy madzagra azt mondja, hogy ez a laptop tartás jövője. Megidézted ide egy kis a következő adásblokkot. Muszáj volt beledaktam egy tízert, mert, mert na. De ez ha van. esetleg nem abból indulunk, hogy ki mondta, hanem abból, hogy mit mondod, akkor, akkor semmiképpen nem adunk teret ilyen, ilyen rossz ízű gúnyolódásnak, és beszélhetünk magál az EVA-tről. Ami lényegében egy olyan nyitó képernyő, Android platformra, ami alkalmazkodik az aktuális szituációhoz, tehát, hogy éppen hol vagy, és mennyi az idő, és ehhez képest más és más alkalmazásokat, illetve információkat tol a szemedelés, mindenki ezzel próbálkozik, sok ilyen van. Maguk a gyártók is próbálkoznak ezzel, és még a Google Now sem csinál végül is más, mint valami ilyesmit, de, de hogy ez az ev egy ügyes, jól eltalált, szépen megdesignolt és működő valamit nyújt. Az egyetlen hibája az az, hogy egyelőre private Bétában fut és csak meghívóval lehet bejutni a tesztelésbe. Hatőrzően azt érzem, hogy mindenki okosabb szeretne azért lenni nálam mostanában, és ez egy picit Hát én inkább azt mondanám, hogy neked talán nyugtalanító, mert te szeretsz szokos lenni, de azért az emberek nagy többsége szívesen veszi, hogyha nem kerel erre az ilyenfajta okosságokra pazarolni az agyát. Meg, meg nagyon be kell lakni ehhez a telefont, ez a másik része, amit, amit nem teljesen értek. Hogy mindened ott legyen, ahonnan ő be tudja húzni. Egy nagyon rendben legyen, nagyon, nagyon filofokszal rendelkező embernek kell ahhoz lenni, hogy ezek tökéletesen működjenek. Tudja, az ev pontosan azt igéri, hogy nem kell, hogy ilyen legyen, nem kell, hogy ilyen legyél, és mégis valamiféle ilyen láthatatlan segítőként fog működni. És azért merek erről úgy beszélni, mintha érteném, hogy ez hogy működik, mert hogy nekem van a telefonomon egy hasonló alkalmazás, ami egyáltalán nem Beta, Cover-nek hívják, és majd akkor azt is belinkeljük. Ez lényegében valami hasonló csinál, csak nem az információkkal és az appokkal, nem pusztán az appokkal sáfárkodik, és egyáltalán nem kell semmi módon konfigurálni. Ez egy a, a lezáró képernyőre helyez fel ikonokat, és azokat lehet megnyitni, és ezeket változó sorrendbe teszi, valahogy a szituációhoz igazodva, tehát, hogy megtanulja, hogy én mondjuk mikor, meg hol, mit szoktam használni, és meglepve szoktam, szoktam tapasztalni, amikor lemegyek a metróba, akkor valahogy például mindig második helyre kerül, tehát az első képernyőre kerül a podcast hallgató app, ami egyébként soha máskor nem látszik, mert valahogy ő tudja, hogyha én lemegyek, akkor vagy kindul vagy podcast hallgatás, és ez a két de tudsz az elő is került. E, nyilván azt figyeli, hogy mikor dugom be a fülhallgatót, a fülhallgatócsatlakozót, és közben megy el a 3G. Ebből a kettőből lehet tudni, hogy Körül... a föld alá. A metróban nincsen már 3G? A múltkor körbehozták ezt a De De igazad, de rosszul mondom, akkor nem a 3G megy hanem a GPS. De jó, biztos van, van ebben egy ilyen rangsor, hogy ki, ki szerint mi hülyesség. És Ádám szerint hülyeség az a mosógép, ami nekem viszont nagyon tetszene, de szerintem ez hülyeség. Mert? Mert most komolyan azt akarod megspórolni, hogy ugyanaz az ikont egy kattintásra korábban találod meg. Hát abszolút. Hát manapság a User Interface fejlesztés szerintem 70%-ban erről szól hogy a kezed alá tolja a dolgokat, hogy, hogy tényleg ilyen nem is egy kattintásokat, hanem egy swipe-ot spóroljon meg neked, de hogy ez, ez nem spórolás, tehát ez nem a klasszikus, hogy a mi fejünkben létező takarékoskodás aktusa, Harál. hanem egy ké, a kézreállóság, a kényelmes. Ez ellenős spórolás. De nem, ez, ez percepció. Hát ez csak arról szól, hogy azt érzed, hogy a telefon segít neked. hogy hát Nem neked kell vele megküzdeni, hanem ő magától a kezdetől Na én pont ezt az érzést akartam, vagy ebbe kötöttem bele egyébként, hogy ne érezzem azt, hogy a kezem alá, hogy csak legyen olyan. De ez még percepció, meg az egésszel szembeni ellenérzés, vagy éppen pozitív érzés. Igen, hát és erről szól, ezt mondom, hogy az egész erről szól, hogy, hogy percepciókat próbálnak teremteni, illetve irányítani, a mai tervezők, és van, akinél ez, ez ütközik az ő saját tudom én, kognitív rendszerével, van, akinél pedig nagyon is működik. Te, aki nem akarod beengedni, nem akarod átadni az, a hétköznapi dolgok irányítását a gépeknek, te óckodsz ettől. Ének itt nem zavar egyáltalán, hogy helyettem gondolkodnak lényegtelen ügyekben az eszközök. Nem, én nem, meg szeretem. Nem, pont, pont hogy az a, a szituáció, amit mondasz, hogy podcastot akarsz hallgatni, az nem egy lényegtelen ügy. Hát de nem olyan szinten lényegtelen, lényegtelen ügy, hogy csak oda tolja a képernyőre a szikonyát. Tehát valóban pont két plusz kattintással, tapolással meg tudnám találni én magam is. Ez csak mondom, ez de csak de már szó, is, hogy... akarsz. Nem, nem, abszolút nem tudom megérteni ezt. Hát tud emlékeztetni egyébként arra, hogy mit akarjak, és ennyiben tud manipulálni is. Egyébként, Gerszpár, ez az a része, ami, amit valószínűleg azért nem szeretünk, mert az nagyon látszik. Amikor tolja a kezed dolgokat, és úgy irányít a és nem veszed észre, az a sokkal durvább. Érdekes és nem lenne... érzem meg, amit mutat a Facebook feed úgy hogy Az érdekes lenne, és kíváncsivá is tesz az a gondolat, hogyha... Hogyha mondjuk kipróbálnátok valami, valamilyen menőautót, ami manapság menőnek számít, tehát valami sportautót, amiben automata váltó van, és egy nagyon komoly elektronika, ami ezt az automata váltót irányítja, akkor vajon ahhoz mit szólnátok? Ugye ez egy olyan terület, amihez mi talán kevésbé értünk, vagy akár egyáltalán nem értünk, csak azt éreznénk, hogy, hogy, fu, de okosan vált ez a kocsi, pont eltalálta, hogy mi, mi kell nekem, és és mondjuk pont úgy kapcsolgatja a sebességeket, meg irányítja, hogy osztja el a terhelést a kerekek között, hogy nem csúszom ki a kanyarban, de klassz. És hogy ezt most utáljuk, vagy nem utáljuk? Nem tudom, ezt ki kéne próbálni, szeretek váltogatni, meg kapcsolgatni, meg csinálni valamit az autóban. Én is szeretek, de akkor még egy utolsó példát idehozok. A legkevesebb barátom nagyjából tíz éve lebeszélhetetlen arról, hogy lecserélje az Alpin típusú, egyenes szélű sílécét. Ó, már volt szó egyébként. Kar lézre, mert hogy akkor azt ő csalásnak érzi. És én nem gondolom, hogy csalás lenne egy Lamborghini-t nem tudni jól vezetni hétköznapi emberként, és erre nem az az egyetlen megoldás, hogy kitanulom az összes csínyát, binnyát hanem esetleg azt is lehet, hogy az autó maga alkalmazkodik hozzám. De akkor valójában csaló vagy. Tehát, hát, hogy igen, hogy, de... de igen, van egy de erős eszközöd, amihez te nem vagy elég okos. Igen. És jaszkarizhatsz az utcán, de nem sok értelm vagy. Van. Hát, de de hogy nem, nem, nem. nem, hiszen tudok vele villogni, és Mégiscsak kimosoljuk egy lamborghini -ből. Az a kérdés, hogy tudást tesz -e valaki valakivé, vagy a, a lehetőség vette a trilogiál. De a telefontól nagyon messze jöttünk ezzel a kérdéssel, és nem hiszem, hogy, azzal, hogy tudok swipe-olni, azzal több lennék, mint akinek a lelakít az ikont az istenverte Android. Igen, ennyiben valóban elléptünk az eredeti kérdéstől, mert itt már arról beszélünk, hogy mit tesz nagy arcát téged, és a, ugye ez már csak az a Kiegésztő kérdéssel működik együtt, hogy kinek a szemében, nyilván egy csomó ember szemében a Lamborghini önmagában és nagy arcát tesz. Az és még kérdés, kérdés van, hogy a MIG az rendelkezik-e váltóval. <gül> hát ez egyébként úgy van, és erre tudok válaszolni, hogy a, hogy a mig és a nyugati technológia, nyugati repülőtechnológia között az a legnagyobb, legjelentősebb eltérés a mai mm. napig, hogy, hogy az orosz technológia sokkal-sokkal manuálisabb sokkal kevesebb automatizmus van benne. Ö, zárójel, zárójel, amíg egyszer régebben olvastam, és az nagyon izgalmas volt viszont, a Head-Up Display tervezéséről szólt a cikk, de még évet sem merek mondani, mikor volt, és ott ez a, a maximális szükséges információnak a megjelenítése, és ennek, és ennek a probléma köre, az valahol még ide kapcsolódna, hogyha lenne időnk és kétsőrünk ezt megbeszélni. Így van, az még egy érdekes kérdés, hogy, hogy ott például ugye számító dönti el és éppen a szituációból, hogy, hogy mit vetít a pilóta szeme elé, pontosan azért, mert bizonyos információ túl már úgyse tud befogadni, tehát felesleges is mindent oda vetíteni. És akkor most már behozhatnám ide az npr 3 ot de nem hozom, nem hozom. Meneküljünk ezt a témával. Jobbat mondok egyébként. Szahadjunk tovább, mint Szatosinak a motó de Káspár, te mi jobbat mondtál volna, ami nem is tudjuk, hogy... E, még még a, az ilyen smart okat akartam volna behúzni, de... Lesz még arról szó ma. Akkor ezt eltözem. egy, -egy se látom a tervben. Na jó, szóma. de akkor... Szatos, szatos, én akarom, szatos. neked a gyűjtésed, úgyhogy mondjad kérlek. Ó, oh, remek hét volt a, a, a Bitcoin szappan <gül> a Sőt, igazán most az át, előző részt tartalmából át, átment szappan operából egy ilyen a thrillerben nagyjából Igen. ugyanis a frissen újraéledő Newsweek -nek az első uh, ilyen nagy, nagy sztoria az volt, hogy megtalálta, hogy ki a bitcoin, uh, fejle, bitcoin megalkotója a Satoshi Nakamoto akiről eddig azt sejtettük hogy, az, vagy azt sejtette a, a sajtó, hogy ez valószínűleg egy álnév, és valószínűleg egytől eltérő számú ember van mögötte, és e valószínűleg nem Japán van, mert az túl egyszerű lenne. Ehhez képest a Newsweek azt az, az, az állítja, hogy Satoshi Nakamoto valójában Satoshi Nakamoto -nak hívják. Egy ember és Japán. <gül> Igazából ez eléggé próza így <gül> Igen. A Newzik lerántotta a leplet az összes összeesküvés elméletről. És egy mogorva ötvenes ember, aki e, szereti a kisvasutat, az ilyen vasutakat. És nem szeret újságírókkal beszélni. És van a Newzikban egy fotó, amint egy mogorva ember kinéz a TT vasútja mögül, és az van ilyen buborékban a feje fölé írva, hogy én csináltam a bitcoin -t. Jobb fotó is van, e, méghozzá, tehát amikor kiderült ez a, ez a... A egy, egyből, egyből, egyből mindenki más is megpróbálta levadászni ezt az embert, akinek ott volt a neve, címe, éppen a személyi nem volt benne ebben a nyúzékes újságcikben, tehát ilyen kicsit aggályos volt ez a része is. Egy embernek sikerült, egy Associated Press újságírónak sikerült egy interjút csinálnia velem. Amikor beszállt az Associated Press Újságíró kocsiába, akkor összes többi újságíró is elkezdte követni, és egy, gyakorlatilag egy autós üldözés sikeredett <gül> belőle, majd ennek a, ennek a végén adott egy rövid interjút. Um, amiben kijelentette, hogy ő, ő valójában nem az a, ő egy szatosi lakamotó, de valójában nem az a a <gül> Jó, hogy én csak a szomszédból egy cipész vagyok, és igazán nem értem, mit akarnak tőlem, de adják nyugodtan ide azt a sok pénzt. Még ez, nem ez nem se, neki, neki így abszolút, vagy legalábbis a, a, a, azt mondja, hogy abszolút nincsen közben az egészhez, és hagyják őt békén. Majd megjelent, hogy előbújt a, a rég nem használt accountjával a, a Bitcoin ö, hivatalos fórumán is, a Satoshi -nak a Motu nevű felhasználó, hogy ő valójában nem az az ember, akit, akit most megtaláltak. Majd elkezdte átmozgatni a pénzét egy másik accountra. Olyan Bitcoin érmékről van itt szó, amiket azt hiszem, hogy 5 éve nem nyúltak hozzá. Mert ugye a Bitcoin az annyira anonim, pénz, pénz nem, hogy mindenki nyomon követheti mindenki másnak a, a pénztárcelyet, így az is látszik, hogy most hirtelen, meg, úgy, úgy, mint ha megbolygatják a, a hangyabolt, és hirtelen elkezdenek mászni a, a régen nem mozgatott, sőt valójában így legalább öt éve nem mozgatott bitcoin hangyák. És akkor most egy, egy értékelést kérnék tőletek a történet jó ismerőitől. Akkor most ez a Sato az a Sato a Csak tagadja? Valószínűleg nem. tényleg csak a szomszéd cipész. Van alapvetően az a fajta válasz, hogy faszom tudja a kezét csókolom, én csak püspökladányig udazom. <gül> Na de mi az, ami ennél egy, egy szofisztikáltabb válasz, vagy eligazítóbb jellegű válasz? Abszolút nem lehet tudni. Nyilván senki nem tudja, hogy, hogy ki a csávó. Azt lehet sejteni, hogy nagyon jó kriptóban és egészen jó programozó. Tehát, hogyha a szomszitcipész korábban nem írt kriptográfiát, és nem programozott, ugyanúgy sem nem ő. De sokkal többet nem tudni róla. Erről, erről az emberről csak annyit tudni, hogy állami szférában dolgozott programozóként, és volt egy olyan kihagyása egy olyan időszakban, ami, amit nagyjából arra szatszolják, hogy akkor írták a bitcoint. És vannak tőle publikációk például, mert akkor ilyen izgalmas nyelvi jellemzéseket lehet rajta végezni, még tudomány szöveg is. Voltak, voltak nyelvi jellemzések, és, és egy, egy ilyen nyelvi jellemzésnek az eredménye szerint na, nagyon nagy valószínűséggel nem, nem ugyanaz az ember. Jó, De, hát akkor a, Newsweek, a frissen újra a Newsweek kurván lukra futott. Igen, ugyanakkor most így nagyon úgy néz ki, hogy vagy a, a Conteo esetleg az lehet, hogy ez egy, ez egy szándékos mellélövés volt, uh -huh. aminek csak az, az a célja, hogy még jobban megbolygossa a, az egyébként is nagyon, nagyon durva mozgásokat. Most a héten volt megint egy, egy MT Gox feltörés. Ugye ez volt, ez volt az a Bitcoin Exchange, ami csődvédelmet kért, mert feltörték, és, és valószínűleg az el, elmúlt, évek között, elmúlt években észrevétlenül leszívták a, a bitcoinoknak a nagy részét a, a számláiról, anélkül, hogy, hogy tudtak volna róla. Ehhez képest most feltörték az oldalt, és a, ezek a helyekerek azt jelentették, hogy de hát ezek még megvannak, minket itt át akarnak verni. Tehát itt hatalmas fejetlenség, és, és, és öröm nézni. Kár öröm nézni. Kár öröm nézni. Na, nagyon dolgozni, mert nincsen benne pénze. Aki pénzzel van benne ebben a történetben, az nem tudom, mit gondol. Azt próbál eladni, nem? Én próbálnék. Hát, ha van valaki, aki venni szeretne. <coughs> Most zavaros látszás közepette. Ez már a pénz, ez való viszonyról szól, mert ha nem olyan nagyon számít az a pénz, ami ott van, akkor akkor szívesen nézném ezen keresztül, hogy, hogy változik ott a világ és a bitcoin megítélése. Tegyük az egyen direktebb kérdést, mit csinálnak vajon most a Winkler-Vosszék? pénzekkel hát vannak benne ebben a luffy -ban? Újra evezgetnek. Vagy keresik a producert a filmhez? Igen. Hát a Winkler-Vosszék bitcoinba vették ürült az a múltkor. Na, az egy jó biznisz, volt, például üdítőzés, ez egy, egy kézzelfogható dolog a bitcoinhoz képest. Lábjegyzetként azért mondjuk el, hogy a winklow fivérek fivéreket nyilván minél a Social Network című, a Facebook alapításáról szóló filmből ismerjük. Ők voltak azok, akik meggyőzték vagy megbízták Zuckerberg-et valami hülyeség lefejlesztésével, amit aztán ő nem fejlesztett lenne, inkább megcsinálta a Facebookot és azóta perelik, és azóta próbálnak pénzt kicsikarni belőle. Volt is valami pereküli egyösség, valami apró pénzre, de hogy azóta is, ha jól látom, akkor ez a testvérpár, aki egyébként olimpiai bajnok sok páravezős volt, minden más területen folyamatosan égeti magát mint két igazi kőagyú sportoló. De nagyon lelkesek. Szép dolog ezt igazából. Igen, pedig most már biztos, hogy deresedik a halántékuk. Te meg ilyen sokkal kevesebb feladtuk volna, de ők nem. Ők továbbra is felfelebuknak. Igen, olyanok, mint győzik Egy forradalom egyszer be fog jönni. Nem lepne meg, hogyha mondjuk csetting a egyszer csak krimben találkoznánk velük. Hát így, na de itt van nekünk ez a teljesen izgalmas kis válogatásunk, a pont-pont-pont jövője címet viseli. A héten mindennek a jövője kiderült. Van itt olvasás, zenehallgatás, autótelefonás, ivás, elvés, laptop laptoptartás és teflon. A teflont nem értem, de a menjünk teflont, Én írtam velem, hogy jól elmondom. Kezdjük rögtön a, a spritzel. Itt megállok egy kicsit röhögni. A spriccel. A spriccel az olvasás jövőjével. Ez nem egy pia, hanem egy olyan alkalmazás, ami azt ígéri, hogy sokkal derohható, sokkal gyorsabban lehet vele olvasni, mert hogy a szemünk előtt villogtatja a szavakat olyan sebességgel, amivel szeretnénk, 250 szó per perccel kezdi de fel lehet egészen 500-ig, és ezeket szavakat ráadásul úgy mutatja, hogy belövi a saját kis algoritmus alapján, hogy hol van a szónak az a értelmezési közepe, ahová a szemünk fixál, és akkor még az elejét meg a végét is látja, de pont el tudjuk olvasni a, a teljes kifejezést, és tekeri a szöveget, és állítólag lényegesen gyorsabb, mint az a szakásos, szkennelős, beleolvasós, hagyományos módszer, amit mindenki tök jól tud, illetve ha nem, akkor nagyon akkor izgalmas hallgatóink vannak. De igen, igen, és hogy, hogy, az, a, az, az az újdonság, vagy a fő újdonság, hogy, hogy nem kell mozgatni a szemünket az olvasáshoz, tehát nem kell eh, követni a sort, hanem a sor megy előttünk, vagy pontosabban mindig az a szó. És az a vicces, hogy magát az alkalmazást, azt nem is nagyon sikerült nekem se onnan se letölteni, ellenben ki lehet próbálni, mert egy annyi gifet, illetve több a nem gifet láthatunk az erről szóló híre, híroldalakon meg magának az alkalmazás oldalán is, ami így villogtatja, tehát olyan, mint látnánk magának az alkalmazásnak a jelzőt, és hát meglepően működőnek tűnik a dolog, tehát igenis a 250 szuperperces sebességet, azt gondolkodást nélkül lehet olvasni, pedig angolul csináljuk, ami nem is az a nyelvünk, és az 500 szavasat is lehet nagyjából követni. Inkább az is a probléma, hogy, hogy nagyon korlátos, hogy ez valójában mire jó. A e... Nagyjából újságcikkeknek a, a gyors befogadására mondjuk alkalmas, és semmi másra nem igazán. De nagyjából erre is, találják, erre, erre is célozzák. Ha megfigyeljétek, akkor, akkor nincsen egy ilyen végfelhasználói problémája, hogy akkor törzsd le, és akkor töl, mellé töltöd a háború és békét, és délutánra végzel is. Hanem csak milyen fejlesztői programba lehet feliratkozni, és a, a, ahol mutatják egyébként, hogy ennek értelme lesz, az a mobiltelefonon, vagy Google Glasson, vagy okos órán, vagy ilyesmi, ilyen gyűjtőnyi kijelzős eszközökön. És valószínűleg tényleg az rövid cikkekre, vagy notifikations vagy ilyesmi. A az alsó infósávon be fog futni neked a Breaking news Igen. Ez viszont pont egy olyan dolog, ami amilyen zajcsatorna. De nem csak arra jó e-maileket is el lehet ezzel olvasni, vagy céges jelentéseket. Nem, nem, nem gyors, az e-mail nem zajcsatorna, az egy kommunikációs eszköz. Csak nem mindenki kezeli úgy. Így van. Jó, ez, ez kihívás, ez izgalmas, én akarok 500 szó per perces sebességgel olvasni, nagyon szeretnék megtanulni ha, ha ez kipróbálhatok, kipróbálhatok, kifogom. Nagyon régen állok bent a fejlesztői programmal sorba, hogy hát adnak nekem kipróbálásos kódot, hmm. de egyelőre nem sírtik ezt el. Te leszel az első, tudni fog róla. Izgatottan várom, addig pedig egy újabb cégfelvásárlásról adhatunk hírt, ami talán nem kapott akkor a publicitást, mint az elmúlt hetek másik felvásárlásai, Viszont kelt fel tőle. De még mennyire hát erről beszéltünk adásban? Az a hír, hogy a Spotify megvásált az Econest nevű céget, amely Econestről azt kell tudni, hogy piszok sok dolgot tud a zenéről. Nekik volt a, az az apjuk, meg a Twitter userük, ami kiválaszt napi egy ilyen teljesen ismeretlen műfajt, és azt ajánlja a figyelmet, de néhány lekattintó együttes nével meg playerrel. De ez csak a, a felülete annak, hogy az ő api miket lehet összerakni. Alapvetően annyi van, hogy sok metaadat zenéről, ami alapján ajánlani, hasonlítani, stb. stb. lehet zenével. És pont ez az, ami egy területen ezersebből végzett, végzett a Spotify, nagyon buta volt, nagyon nem tudott semmit. Azon túl, hogy mp 3 hihetetlen gyorsan elkezdve a desktopodra. Ebből őrületesen sok minden lehet még. De az Econance ugyanaz, a, a, az Econász apjára építve láttam egy olyat, mondjátok melyik volt az a nagyon monoton, de nagyon nagy szám tavaly nyáron talán? Ez um, egy kicsit kevés, miért, hogy dúdolnád? De fogalom hogy mi volt. És abból csináltak egy olyat, hogy végtelen nítve. tehát Az Econance meg tudja mondani, hogy hol, hol vannak az ütemek, és ez alapján felrajzoltak egy olyat, hogy az ütem határokat véletlen másik ütemre Ugrott. Nem, akkor elviszem. A, Style. a Gangnam Style. Igen, az, az lehet. De a, az, az apa, amiről beszélt, az pedig az The Infinite Jukebox nevű fejlesztés volt, és hát valójában nem csak a Gangnam Style tudja, hanem egy csomó más dalt is. Analizál, és utána végtelenítve, újra keverve, nagyon ügyesen játszik folyamatos zenét. Az példatok jó. De, de maga, maga simán hogyha megcsinálnák az ajánlórendszerét a Spotify-nak, már az is nyerés lenne. A kollégának ma, ma ajánlotta a System of a Down-ra a, a Daft Erről teszem, viszont tudjátok, mit csinál jól a Spotify. Raktak bele, és nem tudom, mi alapján dolgozik, de mindegy is, egy okos koncertajánlót. Hmm. Az elmúlt két hétben kettő koncert hívta fel a figyelmet, mind a kettőig van még hátra egyébként bőven idő, tehát nem az a hetit. Tudja meg, csak A38-szor válogatott, viszont mind a kettő érdekel. Az eddig 100%-os találati arány. Két eset számból talán még el magunkat a Spotify-ben. Ahhoz képest, hogy zenét nem tud neki ajánlani, mert mindig hülyeségeket mond, ez, ez a csoda. Én hinni akarok benne. Akkor, na jó, akkor higgy benne. Majd maximum számon kértek, hogy miért nem mentem el, nem tudom én, a És -re. <gül> akarsz -e hinni az iPhone, vagy az, az Applenek a CarPlay fejlesztésében? Semmilyen körülmények között nem. Van egy tök menő, nagyon szépen rá lehet dugni a telefont az autóra, az átveszi a képet, meg a többi, meg a többi, adda. De, de nem hiszem, hogy ez a, a jövő. Egy, egy bővített mondatban... Érzékeltettéd velem, hogy mi ez velem, aki nem olvastam a carplay mert annyira nem érdekelt a fejlesztés. Nos, ö, én is fél szemmel láttam itt jelezem, de az a poén, hogy a a kis autódra rádugod a kis telefonodat, és az appos túl, legalábbis azokat az appokat, amik értelmeztők egy kijelzőn, egy az egyben felhúzza a képet a középkonzol nevű kijelzőre, ott üzemeltet el a telefont, játszott le zenét róla, elolvastad az sms ugyanabban a dizájnban. Ami azért nagyon fontos, mert az autóknak a guilla, arról hagyományosan azt szokták mondani az ilyen webes tervező emberek, hogy hát le van vagy 15 évvel a világhoz képest, és még ráadásul az Apple maps is használhatod, ha ezt mondjuk tévedni. Hmm. Azért az innovációnak nem tűnik, hogy egy, egy drót segítségével a kijelzőt azt áttesszük egy másik kijelzőre. De értem, hogy miért várja ezt az autós világ. Ugye tudni kell, hogy egyelőre ez a Mercedes c lasszéban a Volvo XC90-esben, meg valami Ferrari-ban debütált. Hát azért nem az van, hogy holnap leszaladunk a Suzuki boltba és veszünk egy ilyen. Protokollal láthatta autót sajnos. Um, igazából az bennetem nem abban az értelemben innováció, hogy ez ebből találni, hogy most akkor faragjunk ki valamit titánból és adjuk drágán. Inkább az izgalmas, hogy le tudtad ágyalni ezekkel a nagy múltú autós cégekkel, hogy srácok, itt nagyon jó kocsit csináltok, higgyétek el, hogy ez a másik dolog, mint itt összeákat, hmm. kettődál a mérnökötök, mert ez tulajdonképpen szar, adunk helyett egy másikat. <gül> Igen, mert valószínűleg a sebességet továbbosan ezt fogja mérni. Ö, nem, de lesz majd Fordban, Jaguarban, mitsubishi szoborúan és a legkisebb sűmbalázs, ja, és Land Roverben, amit azért nagyon nehéz elképzelni, biztosan valami ilyen bőrbarítású slaggal belülről nem is mosható típusba rakják bele. Tehát tulajdonképpen csalnak. Már megint egy csalás, és csalás a következő jövő kutatás és az ivás jövőjét találta meg valamelyikünk, de ezt jól láttam, hogy lényegében csak egy eh, szónda... ez egy Ebben az, az a poén, hogy ez egy olyan, olyan termékdemó, vagy egy ilyen nagyon trendi reklám, ami akár igaz is lehetne, az az egyetlen probléma, hogy ez a, te, ez a termék nem létezik. Ez majdnem olyan, mint az a euh, légdeszkás videó, ami ment a múlt héten. Vagy ez az a koszor, amiről a következőben fogunk beszélni. Amúgy én voltam. Azzal a különbséggel, hogy ez nem egy ilyen egyértelműen nevetséges dolog, és nem is reklám csinálták, hanem valamiféle kritikájának ennek a mobil app termék bemutató videó dolognak. Művészet azt mondja az alkotó, és nem értem pontosan, hogy ez mitől művészet. Ez mindig gyanús egyébként. De mondjuk, hogy miről van szó. Mondjuk. Ez egy iPhone-ra köthető Cuc. cucc. Cuc. Hogy mondják ezt? Akkorszonda. szonda. Szongli. Azaz, szonda. Hát ennyi. Pont. Egy alkoholszond, de amit rá lehet dugni az iPhone-nak És ilyenek léteznek is, ez, e ez a legkúcsább az egészben. És ráadásul még az egész, szóval hát ezzel most teljesen oda vagyok, bezzeg az evés, evés szenzor, az tökmenő. Azt most tettem be, hogy lehet, hogy még nem láttátok. Ezt nem is láttuk. Ú, erre legjobb délután a hírlevél de gyorsan töröltem. Góbinak hívják, orosz fejlesztés, egy ilyen... Kielző nélküli karórának, vagy armband-nek a segítségével történik a belemzés. és szerintem egy nagyon valódi, nagyon értelmes választ ad egy létező problémára, hogy minden második ember fogyókúrázni akar, vagy mondjuk úgy, hogy teszem azt a meti arba, biztos csak egy olyan szereplő van, aki nem akar fogyni, és kettő olyan van, aki akar. És ebben mindig az a legnehezebb, hogy az ember figyelje azt, hogy mit teszik. És az egész fitness-fasiszta világ az, az azért működik olyan nehézkesen, mert sose tudjuk, hogy borzasztó sok szellemenergiát idéz fel, ha tudni akarjuk, hogy amikor bekapunk egy falatretket, meg egy falat vagy itt akkor melyik hány kalória, és mire kell még figyelni. Na, és most végre elkészült egy olyan szenzor, amit a karunkra csatolunk, mint egy órát és ez egyrészt figyeli azt, hogy, hogy mennyi kalóriát vittünk be, és ezt úgy csinálja, hogy a bőrünkben levő sejteknek a glukóz szintjét méri valahogy, és ez benne azt hiszem az egyetlen igazi novum. A többi pedig, hogy egyébként a szívritmust, meg a vérnyomást méri, meg a, a mozgást gyorsulás gyorsulásszenzorral, meg gyroszkoppa, tehát azt is tudja, hogy futunk éppen, vagy haverünk, és aztán ezt a sok adatot ilyen telemetriai rendszer végállomásaként az telefon kijelzőn egyesíti. Abban már semmi érdekes nincsen, de az, hogy, hogy bőrsejteket figyelgetve lehet tudni azt, hogy mennyi kalóriát vittünk be a az tök menő. Én ezt az indigo látom, ebből mi az, ami létezik, és mi az, amit felrajzoltak Photoshop-pal egy ilyen hírófotóra? Hát nézd, az, hogy az ember, aki a indító videón elmondja ezt a dolgot, ezt Ceo-nak magát, az olyan irgalmatlan, borzasztóan lenyűgözően durva orosz akcentussal beszéli az angol, <tos> hogy szinte biztos, hogy moszkvai tudós, még akár létezhet is. Igen, korábban van az hogy spetsnaz ezt kontesztelték, és ott egy másik embert tolta utányuk talicskával az. Igen. Viszont ami durva, hogy hogy milyen árak vannak itt. hogy Lehet 50 meg 10 meg ilyen dollárakat ajándékozni nekik, de az elégre berakták a, a lényegi a featured elemet, 189 USD-t adsz, tiéd az eszközműhelyt elkészül. Uh -huh. Végre nem szerinkednek, hogy egy dollárja, ráírjuk a, kezed, a honlapra a nevedet, hanem termékként kezdik a dolgot, ezért valahol tetszik. Így van, nem hunyászkodnak meg, nem hajtják a marketing rabigájába anyakukat. Ezek hát, elkérdező állap a nem létező terméktek. Ahogy állnak, egyenőre 1100-1200 meg az apró elég sokat eladtak, már 1600 darab körül vannak most uh -huh. vagy létező, vagy nem létező termékükkel. Hát ehhez képest a másik közösségi finanszírozásban e megvalós kívánt termékünk, az nem áll ilyen jól. Szerintünk nagyon helyesen. E, Megattítottam. Igazán... Teg Tegnap óta 9 újabb vásárlójuk van, hogy <hül> így alapnak hamarosan siker lehet az összekötött adzakból. Igen, ez, a, ez egy magyar találmány, e, amiről számos újság meg is írta, hogy mennyire menő ez a magyar találmány. E, idéznék egy bekezdést. Ide jó. jó startup olyan szerintem, ami valami egyszerűen megfogalmazható problémára ad megoldást. A laptop nem biztos, hogy tökéletes megoldás, viszont mivel könnyen elfér a zsebben vagy táskában, és ráadásul klassz színekben gyártják, szerintem mindenképpen megérjék próbát. Én nyomom is a gombot kickstarter -en. Egy dolgot mondanék, hogy ha megnézed, hogy mennyi lehet a laptépet kapni, ami, mint már mondtuk, egy madzag, akkor valami 5000 forint környéki összeg jön ki. Nem néztem hirtelen túra boltszézelt, mennyi lavina zsinórt adnak, de típre olyan 30 méter. Hát, oh, akitől idéjezett, Gáspár, Nyilván a haverja ezeknek a, a feltalálóknak. Ugyanaz, aki szerint a, az éviét, az éveddigi legjobb mobil alkalmazása. Karaktergyilkossága próbálkozó, hát a jobbikos. Igen, igen, már pedig ezt, ezt helytelenítjük. De azért ezt csak mondjuk el, hogy ez a laptop nevű dolog, ez egy ilyen gyönyvászon szalag, amit a térdünkre hurkolhatunk, és a szalagon, mondjuk, hogyha ez egy alkot, akkor mondjuk itt tudom én, 13 percnél és, és 21 percnél van egy-egy ilyen kis euh, lap, euh, milyen lapocska, ami egy háromszöget kép ez a a madzaggal, és ezeket lehet rá a laptopnak a két alsó sarkára, és így ezt az egész húbelevancot rá rögzíthetjük a felhúzott térdünkre. Tehát, hogyha egy kanapén heverünk, illetve fekszünk hátradőlve és felhúztuk a térdünket, akkor a térdünk asztalként használható ennek az egyszerű madzagunk a segítségével. Az egész borzasztó labilisnek tűnik, borzasztó mondva csinálnak, és egy, egy szituáció felének a harmadára adott választnak, és ráadásul a Kickstarter oldalon, amiket írnak, az még erre ráteszed lapáttal, mert például itt szerepel az a csodálatos érvelés, hogy milyen sokan vágytak már arra, hogy, hogy az ágyban kényelmesen, akár nélkül is tarthassák a laptopjukat, és akkor erről nekem egy beszemültött az is, hogy és milyen sokan vágynak az ágyban ugyanezek közül arra, hogy betakaródzanak, de sajnos azt nem lehet, mert akkor nem látnák a térdükre sziazott, tabletet vagy laptopot, de mert a itt... akarná a paplana kijelzőt. Itt tudják azt, hogy a először, először rárakod a takarót, és aztán erre teszed rá a madzagot. Na, erre mit mondasz? Hát ez majd a Laptép x lesz hosszabb manzaglan. <gül> Igen. És kis felhőcskével ráfestve a gyöngyvászonszalagra. Na hát ez szerintem egy marhaság. Vagy ha nem is marhaság, mert tényleg nem marhaság, de ez a a muzikai csatornán 450 Egyébként leveleztem az egyik alkotóval, miután átküldte nekem, és visszaküldtem a cikkünket, illetve észlelte magától, hogy nem örült annyira a vs -ennek a terméknek. És jelzem, semmi köze a cikkhez, mosom kezemet. És ő azt mondta, hogy ha valaki legyárja magának, abból a két dollár valami nagyobbak körül, annak ők tökörülnek, mert akkor, ha más sem egy adtak a világnak, és arra egy problémakör egy harmadára valakinek megoldást szolgáltattak. Nyilván jót és palotát nem ebből vesznek. Igen, egyébként, ha ebből az irányból nézzük, akkor mégsem utálom, ezt az egészet, mert hogy van egy probléma, ami egy létező probléma, és akkor valakinek kipattant a fejből egy megoldás, ami hát egy sok kérdőját felvető megoldás, de éppenséggel megoldás, és teljesen általán képzelni, léteznek emberek a Földön, akik valóban megörülnek, hát ennek a dolognak, és valóban tudták használni. És ez így van, akkor most ez egy jó cucc, akkor nincs miért kellni mert valakinek megoldást ad valamire. Meg pedig szellemeset, a... olcsó. Hát én, én azon gondolkodtam az IKEA-ban vacsorázva, hogy vannak ezek ikea amik a amik az instagram az oldalon szépen fotóval dokumentálnak, hogy, hogy kell összerakni. És hogy hétvégén, hogy elég troll hangulatban leszek, akkor megcsinálom a sajátomat. Az, hogy fogadj ezt az áfonyás cuccot, ami a kusgajóhoz jár, kell egy vajas kenyére és kész az IKEA-hack. <tos> hát igen. Igen, és akkor ezt... Mondhatjuk, hogy a laptép az egy -e kickstarter hack. Vagy művészet. Ha művészetként kommunikálod, akkor még ki is lehet állítani valószínűleg. Igen, azért végül elég gyakran jutunk ide ebben az adásban, de amikor egy ilyen teljes értelmetlenséget próbálunk értelmessé emelni, akkor utolsó után érvként bedobjuk a vagy művészet kifejezést. Ami viszont nem művészet, azt most elmesélemnek, hogy kirújt az adásnapról a teflon szó. A teflon felkiáltó jel. A teflon felkiáltó ráadás, igen az egész úgy kezdődött, hogy birtokomban van a, nem is tudom melyik, azt hiszem, a Gizmodon szerényén csak a Egerek AK47-esének nevezett Logitech egér, hogy az Isten nem akar elpusztulni, és azt szívemhez is nőtt meg kék kis, meg dereng, meg szép, szóval mindegy egér. És az ajára teljesen lekopott az összes Teflon, már lecsiszoltam különböző városok, különböző asztalain, és nem volt szívem kidobni elmúlt héten, úgyhogy helyette felmentem valamelyikén kínai boltra, vagy az eBay, vagy a DX, vagy a TinyDeal, és elkezdtem keresni Teflon amit kizárólag úgy lehet venni, hogy két dollárért kapsz nagyjából 30 darabot, tehát a következő 15 évre jó vagyok vele. Leszurkoltam a két dollárt, ezért járt postázás. Amikor megjött két héttel később, mert 30 darab műnyag fisfosnak az elpostázás, az ennyi időbe kerül, akkor 5 darabot felragasztottam az egérnek az aljára, és tulajdonképpen az eszköz újjászületett. született. Életemben nem voltam túlzottan nagy zöld szimpatizás, de de ez a Kínában rendelek műanyag vackot csak azért, mert itthon vagy nem árulják, vagy csak speciégerekre, vagy rohadt rága lenne. És az egész működik, és ö, egy darab teflonos műanyag, nem is tudom, forgásról van szó. Azon azóta sem sikerült napirendre rendre kerülni, pedig tegnapesre ragasztottam, és azóta azért telt el idő. <hül> <hül> Gyönyörű. Úgyhogy több teflont az életbe ennyit tudok hozzá tenni. Vagy több Kínából rendelt kis dolgot. Azzal még vannak terveim. Nagyon nézem a nem, 5000 forintos erősítőt, meg a 30 forintos egy gyűrűt részből. Ilyen egy gyűrűt? Egy gyűrűt. Tudod, ami az Ashnaz grimba akármi fel van írva. Több divat színben lehet kapni egy gyűrűkül egy gyűrűjét. Csak mondom. <coughs> Gyűrts össze mindet. <coughs> Esetleg, csak egy maradhat. Vagy csak így maradhat. No de, kitált azt a legóbb Sokkal fontosabb, miért? Én voltam, most már el vagyok bizonytalanodva, de ha már egy megemlítettük, akkor. És <gül> mondjuk, hogy Hát, de szoktuk mindig az ilyen legóból elkészített valaki valamit, amit legóból egyébként nem lehetne elkészíteni. Az ilyen híreket mindig hozzuk ide elétek és most billentyűzetet készített valaki legóból, de igazán egy momentum van benne, ami szerintem nagyon cuki, hogy a Caps Lock helyén egy ilyen kis legós munkavédelmi sisak van beillesztve, mert ugye Caps, értitek? Jaj, jaj, jaj. viszont beléptem a videóba, és kedves uh, billentyűzet uh, rajongók, ezt ne nézzétek meg uh, a videót így nagyobb az egy, mondják, az első 40 másodpercét nézhetitek meg a csatolt videónak, mert utána felbontja, és valójában egy ilyen műanyag-membrános billentyűzetre építette rá. Ami tökéletesen léga ahhoz, hogy az ember képejen, ha viszont bele szeretne ölni 40 ezer fontot a billentyűzetébe, akkor erre is van lehetőség a világban. Itt egy ellentétet érzek felfeszülni kettőtök billentyűzetek iránti. Elvárásai között, de ez nem is baj, a Lego bűnletűzet, eh, hát, hogy is, csak, már is túlbeszéltük akármilyen technológia és dobog a kis Lego szívecskék alatt, úgyhogy eh, lépünk is tovább. de hogy a dizájntárgyból van még itt nekünk egy, egy okos óránk, amit egy magyar ember tervezett. Nem akarom túrágálni ezt a hírt, magyarok a holdon. <síns> magyar <síns> hold? Magyarok a holdon. Magyar Beatles, magyar, nem tudom én, arany vagy gyémánt. Én ezt nem értem, ezt az okos órát, az igazság. Mit nem értesz, Szoyotó? Hogy pont azok a részei, tehát ilyen retrográd dizájnú okos órát tervezett egy magyar grafikus csávó, a óra maga nem létezik, csak jépeg formátumban egyelőre. Ö, a... Sok újdonságot sem mond, és körbe van rajongva. Az óra maga az majdnem létezik, mínusz a kijelző. Egy, és a egy. kis poszki is létezik, meg a Porsche motor is létezik, külön, csak össze nem szokták. Pontosan. És ez de, egy de ilyen szép, szép motor, Melyik része? Na, az összes része tetszett. Azt, hogy, azt, hogy fog, egy, fog egy csinos órát, és aztán ráírja rá, rá az, hogy incoming call, az nem egy szép koncepció. De, ez egy szép koncepció. Szerintem, hát esztétikusan megrajzolt, és e, azt az alapvető hibát megoldó koncepció, hogy az okos órák manapság mindig rondák, vagy legalábbis nem elég szépek. Ebben ezt szerintem meg is beszéltük ebben az adásban már többször, vagy ha nem is ebben akkor a korábbiakban. Viszont a, a hozzáadott érték része az, ami nem látszik. Hát ez nincsen benne. ha csak a user interface nem az, de ugye pont ez a Három gombos vezérlés az, amit, a, amit nem a designer talált ki hanem az alapul vett nem okos óra. Hát, ami sima óravezérlés, és arra kell majd rá az összes funkciót amúgy. E... És a postban ami itt be van linkelve azt nem is találom. De mint, hogy lett volna olyan, hogy térkép nézete van ennek az órának, ott kezdel igazából cinkes lenni a dolog, mert uh, hívásfogadást, uh, időjárás arrébb léptetést, uh, funkcióközti váltást, vagy SMS-olvasást meg lehet valósítani három gombbal. Az azért nem nagy kaland. Uh, navigációra bármit mondani, az már beprog beprogramozom a navigációs utánat a telefonomon, zsebre vágom, és megyek a telefon után, mint Batman. Jelenkel képzelhető csak el. Hmm. Jól van, akkor ezt lecinkeltük rendesen. De Nagyon szép cserébe, de tehát a de óraként de elfogadnám. Én, a én egy civilizációt tudok elképzelni, hogy a, ez a svéd óra gyár ami egyébként sima, standard... Jaj, tudtam pedig, hogy milyen, milyen melanikát használ, vagy nem is automata órákról beszélünk nyilván. Nem a simáltal van benne ez a szabvány? Mióta OS21 azt írja itt? Ami, Na, majd utána, a adás után, miért ott belemegyünk az buzolásba. Citizen! Mint tudom, hogy Tehát óra, óra van benne valahol. Aha. De ugye ezek csinos órák. Tehát ó, bár, bár, bár, bár, bár, bár. van egy uh, designer óra cég, ami a Citizen-től veszi a manikákat, amely a designer óra cégnek az órájára valaki ráltervezett a dizájnt. Igen. Na, ez így van, művészet? De művészet a következő, tehát is, csak az inkább egy ilyen, populárisabb. Ez a nyugtalanos, populárisabb folya. Oh, ez... Kijött egy új lejka, aminek az a, a kis sorozat specifikuma, hogy Hello Kitty, egy fényképezős Hello Kitty van rárajzolva. De nem, nem simán Hello Kitty, hanem playboyos Hello Kitty, és nem sima lejka, hanem a panaszonikos lejka. <tos> A Leikát én távolról tudom csak csodálni egyébként, Ennél, ennél kevésbé trú keresve se találhatnánk. Mindent megcsinálnak azért, hogy felvizezzék azt a, azt a szép múltumárkát, de a világ nem hagyja nekik. És nem tudják annyira felvizezni, hogy ne legyen még mindig már irritálóan e, kis, szériás, egyedi és drága és feleslegesen e, drága. Ráadásul... Azt hogy tudjátok, hogy mi dobná fel ezt a fényképezőgépet, Ami egy fényképezőgépet, fényképezőgépet, egy, vertutok. egy vertutok, és az, hogy a Hello Kitty-nek a személy szvaroszkikristályokból legyen. Szvaroszkikristályoszfájóan hiányzik a gépről valóban. Hát, erre viszont én bátran merem mondani, na nekem egy ilyen fényképezőgép soha nem kellene, soha. Ez, ez legalább annyira szórakoztat, mint a hamis vertuk. A Hello Kitty featuring Playboy... Hamis lejka, esetleg még egy ilyen hatalmas, nagy Luftva felirat kéne, <gül> meg aranyozni. De szeretném leszögezni, hogy ebben a fényképezőgépen egyetlen menő elem van, és az a Hello Kitty. Igen, igen, igen. A Hello Kitty, mint, mint márka, az amúgy csodálatos. Így van. Igaz, hogy egy Piti szirupos takon, de hát Isten kém, a boldog minőségi. A Hello Kitty, Itt mint is. márka? De, de, Szerintem uh, Gibson egy kicsit mellé előtt, amikor azt mondta, hogy a... Uh, Tommy Hilfiger? Nem, a Bibendum, az a Michelin mm. ember Realergiás a, a főhős nő, mert valójában szerintem a Hello Kitty-re kéne, mert az, az egy olyan márka, ami nem márkája semminek gyakorlatilag. Gasper, ha itt 600 év múlva a korabeli Lord Carter ásni fog, akkor nem ilyen, ilyen, ilyen köbvésett kartusokat fog találni, majd Obamánnak a neve, hanem Hello Kitty-ket. Korjelenség, megkerülhetetlen, ott van, a beszivárog. És egyébként szerintem grafikailag is egy egészen zseniális Cuc. A De, de, de ezt én, ezt én hosszan tudnám védeni. Ez egy annyira időtálló örökérvényi forma, és a cukiságnak egy olyan platóni ideája. Tudod mi az örökérvényi forma? Azt szonet, az meg... Meg a tőr. Hello Kitty. -ennek a végére, bocsánat. És a szelfiző, plébolyos Hello Kitty <gül> Jó, hát egy biztos maga a fényképezőgépet azt nem hogy jövőre el fogjuk felejteni, de már a jövő héten sem fognak emlékezni, és ez így van jól. 920 euróm A hülyenek is. Ez az. Öt kérek. Ez az. <gül> Most volt a születés, az a minimum, hogy ezt megveszítek nekem. A következőt sokkal szívesebben, de az sem nagyon. Na, de a következőben legalább benne van a fricska. A Hello Kitty is lejkában 900 Ebben euró. csak fricska van. Igen, igen, és ettől végül is hát a, Amiről beszélünk, kedves hallgatók, az a Open Enigma Project, ami egy olyan uh, enigma titkosítógép remake, amiben természetesen egy kis számítógép működik, és emiatt semmit nem tartalmaz, amit az enigma tartalmaz, miatt az enigma szexi volt valaha is. Arról nem is beszél, hogy közismerte meg van törve a hogy az enigma az a második világháború alatt teljesített szolgáltat, és a szövetségesek titkosították ezzel a, a távüzeneteiket, és ez egy mechanikus szerkezet, elektromechanikus volt. A tengely és elektromechanikus. Ja. És el, először a lengyelek törték meg, Martin uh, Reyesz kivezetésével, utána pedig a britek is a következő verziót, meg automatizálták az egészet viszonylag jól, azt meg a szépen likvő ellen, Turing és csapata. Akkor viszont én rosszul mondtam, és nem a szövetségesek, hanem épp, hogy a, a tengely hatalmak. Igen, ellenben, és a, a, az egész Zennig nem is ez a sexy szerintem. Ez a, ez a nagy történet benne. A kis történet az, hogy ez a világháború előtt ezt lehetett kapni a polgári verziót, és uh, akkor volt egy olyan 5 vagy 10 év, amikor a világ legjobb garantáltan, illetve a a bizonyítva feltörhetetlen titkosító algoritmusát bármelyik cég megvehette, aki használni szerette volna. És volt benne egy clipper chip, Amivel aztán a kormány bármikor le tudta hallgatni, ugye? Az egy másik játék. Az egy másik játék. Na mindegy, most valaki elkészítette Arduino-val ennek a dolognak a replikáját, ami hát egy, hát a, a, a, a szentséggyalázásnak egy minősített. Arduino eset. és mixicsevegke, ráadásul, hogy retros legyen. Nem Nixi csövek azok, azok csak Nixi tetők, de valójában simán hételemes ledek vannak benne. Na ráadás az nixinek tűnő csövekkel. Szóval a mai design felsorolásban szinte, nem szinte, csak cikis dolgokat gyűjtöttünk össze. Bezzeg a hét játékai, de szép lassan a búcsú, felé kezdjük terelgetni ezt az adást. Azok még mind olyanok, hogy egyszerűek, és iszonyatosan addiktívak és szórakoztatók. Kezdjük rögtön a metrózással, a vágányok mellett kérjük, vigyázzanak! Vonat érkezik a körállomásra, a négyzetállomásra. Az ajtók jobb oldalon nyílnak, átszállás a háromszögre. A... Dino Polók láb nevű oldalnak, fejlesztőnek, csapatnak a Minimetro című játék az egyik, amit szeretnénk ajánlni nektek, ami az abstrakciót arra a szintre viszi, hogy gyakorlatilag város nincsen. Van benne van, kik, van város. kik? Hát mi? Hát a, ezen a Unity-s weboldalon játszható verzióban ez egy, ez egy London. Sok jó indulattal egy London, azért alapvetően ez az egy fehér valami. Az ott egy temze, ami ott megy. Na nem ez a lényeg. A temzének egy sarka, tehát ez a azt mondod rá, hogy London, de Ö, folytasd, aztán, aztán még mondjuk. Jó, városrészek nincsenek a biztonság kedvéért, költség nincsen, Ö, fix ide utak nincsenek, mert le lehet tekerni az állomásokon rátekert helyeket, rátekert utakat. Egyetlen egy dolog szent és értetlen, hogy a Körben megjelenő utasok valahová mással szeretnének menni. A háromszög alapú utasok is átszerítő útény háromszög állomásra, és így továbbis a usernek össze kell húzgálni ezek az állomásokat. X darab alagútja van, és Y darab vonallal gazdálkodhat, és a végén a dühös utasok majd le fogják hogy gyilkolni, hogyha késik sokat a metró. Ö, onnan lehet tudni egyébként, hogy London, hogy ezt a játékot, ez most gyakorlatilag a, a játékmechanikát hangolják finom, a fejlesztők, és akkor ebből, ebből akarnak majd egy, ennél nagyobb játékprogramot lehető fizetős tableten tökéletes játékprogramot akarnak ebből csinálni, ahol más városok térképein is lehet játszani, így az screenshotokban lehet látni Londont, meg New Yorkot, meg más ilyen metrós városoknak így nagyjából a, a, a látványtervét. Lát, Látképét térképét. Látképét, térképét. De ezt a, ezt a nagyon stilizált 45 fokban elforduló uh, színes csíkok, körökkel, négyzetekkel, metrós Most térkép négyzetek. az a, szív, a mostani verziónak egyébként, hogy, hogy metrós térképnek akar látszani. De van egy folyód, ami nem tart semmi semmilyen irányba, van benne egy kanyar, és vannak random felbukkanó helyek, amiknek semmilyen jellegen nincsen. Tehát, hogy nem tudod, hogy ez pláza, vagy kör, vagy tér, vagy hová akarnak menni, Valaki van. Ennél kevesebbet nem lehet mondani egy helyről. Egyébként, hogyha hogy kicsit elkezded játszani, akkor nem csak, vagy legalábbis így elolvastam a fejlesztői logot, és kiderült, hogy ne, nem, nem velem van a gond, amikor így a kört azt, az ilyen lakóterületnek kezdtem a szociálni, és a háromszöget a munkaterületnek, hanem tényleg van, van egy ilyen felosztása a dolgoknak. Azt mondta a költő. Azt mondta a költő. dolgoknak felosztása vagyon fele. Na mindegy, ami ennél is kevésbé rendelkezik egyébként, hát, user interfésznek és világhoz való kapcsolatnak. Narratívával. Az a 2048 nevű játék, amiben egy. Ilyen klasszikus 4 x es puzzle lehet csúsztatgatni jobbra-balra a számokat, a kettőnek a különböző hatványait. Hogyha egyforma számok csúsznak egymás mellett, összeadódnak, és az a cél, hogy az ember valahogyan összelegózza a 2048-as számot benne. ez az elmúlt két napban nekem, vagy egy napban nekem nem sikerült eddig, viszont számolatlan raktam bele órákat. És ürületesen addiktív, nagyon könnyű, nagyon gyorsan rá lehet jönni működő stratégiára, aztán meg az is Nekem 52 12 es alatt a Öcsém már láttam már láttam 24 eset A programozó játék is, ez nem ettől-kettő hatványokkal. Ez egyébként egy uh, Threes nevű játéknak a klónja, ami ha jól tudom, akkor csak iphone on elérhető, ahol annyi csavar van, hogy mielőtt elkezd növekedni a szám, előtt össze kell adni egyest, meg egy kettest. Tehát ott van, van külön egy egyeselem, és az egyesek azok, azok csak kettessel hajlandók, és a is A kertesek meg csak négyessel? Akkor belraktak egy szükségtelen bonyolítást. Uh. Szóval. Semmiképpen ne csináljunk, a hihetem a végéből walkthrough az az ilyen végigjátszást. Nem is lehet, hiszen nem tudjuk ne szóval csak között sem. még két gyors hírünk van, aztán rakjuk le a telefont. Az egyik, azt most láttam, és csak félszem, lehet, hogy vissza fog térni a Flappy Bird, aki eddig hiányolta, és nem volt elég neki az a másik nyolc program, ami Flappy Bird alapú és felsoroltuk egy pár dessasá korábban. Az most reményked, hogy az egy, az igazi, a hamisítatlan, vigyázott másolja. Flappy Bird, visszatér A Flappy Bird Remé klasszik. Remélem, hogy lesz megfilmesítés is a Return of the Flappy Bird-ről hasonló. Ez egy, tényleg egy fontos hír volt igyekszik az ember. Végül is közszolgálat vagyunk, hogy minden. És akkor még van egy utolsó felzárkuszató képzés, hogyha valaki nem játszotta még, akkor most megint fent van a BBC oldalán a Galaxy stopposoknak toposoknak játékváltóta, ugyanis most van a 30, évfor, 30. évfordulója ennek a játéknak, ami ilyet. Ez egy szöveges kalandjáték, ami egy külön ö, egzotikussá is teszi. Ezt egyszerűen felújították, nem? Ezt állandóan fel. szerintem utoljára ezt tíz éve vettük elő, amikor éppen felújította a BBC. Ez szép a BBC-t, hogy így ápolja a saját kis hagyományait. Hát, va van mit. Illetve a médiára egy dolgot nagyon fontos tudni, ugye, hogy nagyon szereti magát ünnepelni, ez is egy ilyen alkalom volt. Ó, oh, igen. Na de, eljutottunk a szentenciákig, ráadásul egyszer Jackie Eiffel lett, úgyhogy köszönjünk el. Jó idejó, volt, hát akkor köszönjünk el, és... Jövő héten érkezzünk az 52. egyéves jubileumi ünnepi, születésnapi és egyéb adással. Kéne innunk sört, jut eszembe, de ezt majd adáson kívül beszéljük meg. Úgy legyen, addig pedig sziasztok, kedves hallgatók! Szerus. Sziasztok!